Pitanje iz svetog evančelja po Jovanu. Znatelje, gospodi, znatelje, odim Bož. U vrijeme ono stajahu kod Isusova krsta, mati njegova, i sestra mater njegove Marija Kleopova i Marija Magdalena a Isus videвши mater i učenika koga ljubljaše gde stoji pored nje reče mater i svojoj ženo je to ti sina potom reče učeniku evo ti majke.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 Ne bi napisane knjige. Amin.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 Nije svaki dan u hramu isti i nije hram svakog dana isti. Nekako prijima one i ličnosti koje proslavljamo i sa se u prostoru hrama i praznika srijećemo. I daj Bože blagodaću Duha Svetog sjedinjujemo. Nije u prazniku ista atmosfera na Božić i na Vaskrs. Istina, jedno je to svetvo ostali, nekako drugačije projev. Nije isti praznik i atmosfera kad slavimo svete mučenike ili prepodobne otce. Drugačija je atmosfera kad slavimo svete arhiereje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 Kad se molitveno približavamo velikom apostolu i tajnu vidcu, bogovitcu, bogoslovu, Jovanu, osjeća se njegov pečet. I on je, braći i sestre, večeras sa nama. On prijima ove molitve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 koje nam je nebo otkrijevo kroz Sina ova pločenog, a onda njegovim blagoslovom i blagovoljenjem oca njegovog, a silom duha svetog otkrivalo i nadalje kroz svete apostol. Priči Bogu, braće i sestre, bez apostola Jovana,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 On nema boljeg učitelja, on nema sveštenijeg apostola i evanđelistu od Jovana Bogoslova. I zato crkva sveta e, tako radostno prazno je njegov prazno. Evo pretući ove stihove, ona mu što je punoću vaseljene, obogatio i utvrdio na istinitim dogmatima vjera. Učio ih i utvrđivao da proslavljaju trojicu, oca i Sina i Svetoga Dupa, učeći nas da ih ispovjedamo kao jednoga Boga, u tri lica, u tri postasi i u jednoj suštinu. Onda nas učeći da jednoga od njih, Sina, proslavljamo kao ovoproćenog, kao onog koji je primio ljudsku prirodu, je dakle, jedan od sveta i živonačalne trojice, pazite ljudi i čujte gdje god da živite, jer ovo su vječne istine I ovo je dar Ivonije svakom čovjeku, da koje ljudskoj prirodi. Nema tu više granica nacionalnih, političkih, jezičkih, ekonomskih ili bilo kakvih drugih. Ovo je davanje i ova apostol govori svima nama, svima koji nosimo ili koji bar nismo zaboravili da da smo nosioci ljudske prirode.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 bogesnoj i nama, ljudima 21. vijeka, koji smo toliko toga pomiješali, toliko granica preskočili, prekoračili brzine i razna druga Bogom određena ograničenja. Evo ipak, i zaista on nam je danas potrebniji nego mnogi drugi učitelji.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 ovapotio Sin, a ne Otac ili Duh Sveti? Znate, Đavu bacuje razna pitanja. Zbunjujući nas i ne dajući prostora da se umirimo pred istinom, da se uspokojimo pred otkrovenjem, nego stalno gura pitaj, pitaj, sumnjaj, sumnjaj, ispituj, analiziraj, i provjeravaj. I neko pita, što se nije Otac ova protio? Ili Duh Sveta? Sveti Duh odgovara i preko Svetog Jovana, i preko njegovih učenika, Svetih Otaca, a treba da znate da su svi Sveti Otci bili učenici Svetoga Jovana Bogosvova. Neki direktno od njega, kao njegov učenik Prohor i mnogi drugi učenici Svetog Apostola, a neki kao učenici njegovih učenika, tek Duh Sveti, gdje god nadahnuje, obavezno se na Jovana poziva, jer je on sam kroz Jovana i govori i djelovan. Što bi sad mijenjao kad su te riječi autentične i vječne?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 U oddnos ima svete trojce, since,radđa, rodđen, a ne stvoremoo. I kaova pročeenni Bog, koji se začuje utrobi pre svete Bogorodice od ducha sveov, Rođen bezjemeno rodđenje i se čvao svojstvo i postasi. jer u njegovo i postasiji došuje do sjedinjeni.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 u život vječni. Ne možemo se sjediniti sa, sa Bogom, sem kroz Sina njegovoga, ovoproćenoga, Isusa Hrista. Čitajte pažljivo Jovanovoj evanđelji, izučavajte ga, čitajte pažljivo njegove poslanice i vidjet ćete kako on jasno govori o tome. Kaže, čuli ste sad u ovom poslanju, kaže, кој исповідује да је Исус син Божиј, каже, Бог живи у њему и он у Богу. Вえて какове, какој зактиве и како условљава ту нашу заједницу са са вјечним царством у Оцу нашем, исključivo у вјерованом сину.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 savječnim, moguće je samo duhom svetim. I kroz svo njegovo evanđelje, bruj ta blagovica. I ovim njegovim praznikom, braćo i sese, mi se ne odvajamo od te radosti i od te vijesti, od tog učenja. Naprotiv, spominjući svetoga Jovana,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 Riječi, koje je primio sa nebesa, koje je bukvalno duh sveti izgovorio kroz njega. U početku biješe Logos, i Logos biješe u Boga, i Logos biješe Bog. Pa onda odmah, ne čekajući, nego žureći, otkriva nam istinu da je i čovjek postao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 Samo se Jovanu predaj, prepusti i pažljivo ga prati je budi siguran da će te odvesti, nepogrešivo odvesti u nauči Oca Nebesku. A dže, braće i sestre, sveti Jovan danas, hajde ga potražimo, mama, džej, pa nema ga. Ime mu se ne spominje.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 Koliko čomotinje, koliko strahova, koliko raznih drugih manifestacija, poraza i besmisla, i bespuća. A sve to, braćo i sve sve, dešava se tu gdje je put otvoren i gdje je riječ sa nebesa sišla da nas prosvećuje, osvećuje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 evo do dana današnjega. Ama baš svakoga koji ih sluša sa pažnjo, nadahnjuju i bukvalno preobražavaju i vaskrsavaju. Nema ni jednoga, braćo i sese, da je pažnjivo slušao svetog Jovana, da mu se život nije promijenio. Ali, nažalost, danas skoro, pa da nema ni jednoga koji sluša svetoga Jovanu, Ali pazite, sluša se onom pažnjom koja pripada takvom poslaniji, a nije to bilo kakva priča ili bilo kako pisanije. To je čudo od čovjeka. To je prijatelj i drug sina Božije. Naslonjen na, na prsa gospodnja primio čudesnu blagodat da otkriva tajne i angelima nepoznate. Čudotvorac, strašni čudotvorac, za vrijeme njegovog života na zemlji, Ma mada ni danas još uvijek ne znamo džeje, sahranili smo ga, ali ga u grobu nismo našli, i do danas je ostao nepoznato džeje, u grobu nije, a džeje ne znamo. Ali znamo da ju riječ imamo. U svom evanđelju prisutan, svojim poslanicama i u crkvi svetoj uvijek živi prisutan. Tamo ga se plašimo, tamo ga se i danas plašimo. A pošto živimo u tamnim vremenima, pošto smo se, braćo i sese, navikli na tamo i brzo navikavamo, kao posledicu, neminovnu posledicu, imamo odvajanje od, odvajanje od Svetoga Jovana i njegovog svjetlonosnog učenja i imena. I zaista, džegod se tamom diše, tamo Jovanovog imena i Evangelija i poslanija nema. I obrnuto, džegod se Svetojevanđelje Jovanovo čita i živi tamo-tame nema. Takva je priroda njegove riječi, puna blagodat duha svetog. I ili ćemo nju primati i od tame se oslobađati, ili ćemo tamo primiti i svjetlosti ovišeni biti. Zato na ovaj praznik, kao i mnogi drugi praznici crkve,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 To je sve put pogibelni, jedini put koji vodi u život vječni, u carstvo nebesko. Jeste onaj put kojim je i sveti Jovan i svi sveti apostoli išli i na koji ukazuju svojim učenjem. To je put koji vodi kroz crkvu, kroz liturgiju,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 I njega će duh sveti voditi kroz život i uvesti u carstvo oca i sina. A onaj ko ne vjeruje u ova Sina Božije, koga ne ispovijede kao ova proćenog i jedinorodnog, to je, braćo i seste, onaj koji diše duhom nečistim, koko god nekima te riči izgledale grubo i teško.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 koje nam izjedaju i dušu i tijelo sišo se ne besaju ovaploio se od duha svetogi marije djeve i postoo čovi To je jedina isttina i jedini put spaseja Ssvid lugi putevi sveti Apostov kaže nisu Božu on do tem mjere ide da kaže da svaki duh to jest svako učenje svako vjerovanje koje ne ispoveda o oproštenju sina Božjeg i koje ne ispoveda i ne učio nako kako su apostoli i sveti oci učili i crkva pravoslavna do dana današnjih drži da je to učenje nadahnuto duhom antihrista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 koji je sav osuđen na čomotinju, na tugu, na narkotike i antidepresivna sredstva, na eutanaziju, na samoubistvo i ubistvu, na blod i preljubu, na razvrat, na sodomiju, na okultizam, na magiju, na žrtvo prinošenja satana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 Pitali su jednom, otkud oče tebi sve to, a bio je u dostojem velikih sozrcanja. I njegova riječ, kako kaže naš poštovani mitropolitan Filohije, koji imao priliku da ga sretne, bio je kao ogaj, kao vatra, a bio neškogova nepismen, svetogorac. Pitali ga, otkud tebi starče da tako bogoslovstvuješ? A on, ukazujući na brojanicu, reče Ovome je svemu naučilo. Zato i mi, braći i sestre, a crkva nas poziva Izgovarajmo Isusovu molitvu, vježbajmo se, Lomimo jezu, lomimo usne, pa će i um polako da prihvati Gordi um da prihvati ispovjedanje velikog imena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 duhovno sjediniti i da naša radost bude potpuna. I večeras, da je vjerom, očuvamo i s jutra, i u sve dane života našega, da bismo je i u vječnosti svi imali. Amo Bože dajte.